A je zde tedy prostor jenom pro jedno kolo dotazů s tím, že další dotazy i na řečníky a řečnice, pokud tady zůstanou na druhý panel, budou moci být směrovány v rámci toho druhého panelu, čili po... 13 15, respektive začneme o něco později zhruba v půl druhé, tak vypukne druhý panel a po něm bude diskuze, která bude podstatně delší. Takže nebojte se určitě, prostor dostanete a teď bych poprosil jenom tři dotazy nebo příspěvky pokud možnost ručně. Je, já bych by měl teda na vás dotaz, když musíte odejít když dřív. K tomu vašemu příspěvku k tomu měst, městském prostoru, a můžete to nazvat obecně. Vy e, často vlastně zmiňovala, nebo nesla si taková myšlenka v tom příspěvku, že jakoby zde jsou to, to chování korporací a vůbec vliv kapitalismu, spočívá v tom, že lidi tlak na, na, ty, na ty veřejné, na ty elity, nebo je to i chování elit potažnou v těch, řekněme, v, těch, v těch, v té komunální politice, aby s tím způsobem nakládali s tím, tím veřejným prostorem, ale mi se zdá, že mnohdy, mnohdy, abyste to tak jako zobecnila, Spíše mluvíte o té české zkušenosti, jo? to, co mnohdy v té frekvenci se v tom příspěvku objevovalo, mi, mi evokovalo různé případy a příklady toho chování teda českých měst a představitelů v českých městech Máze na například také, Ale už méně si vypravuji, že, by, že bych viděl někde v Německu, ve Švýcarsku nebo jinde, aby ve ten veřejný prostor takovýmto masivním způsobem, řekněme, nebo vůči těm korporacím, vůči té komercionalizaci, takovým agresivním způsobem, jak jako se to děje v České republice, takže je to teda opravdu jako obecná veze o kapitalismu. O vlivu korporací. A nebo je to spíše něco specifického pro ten, řekl bych, pořád ten v muzikách prostor. A myslím, že si to náhodou spíše ještě s otázkou politické kultury nebo vůbec jakési kultury nebo zvyklostí, než vůbec obecnou mechanikou kapitalismu. Je to struktura, je to otázka nebo je to, otázka, nebo je to otázka Já myslím, že to, o čem se tady teď asi, nebo to, o čem mluvíte, tak to je asi spíš jenom v zásadě otázka jakoby estetiky. To znamená, že zkrátka někde ty korporace dokážou vlastně to město kolonizovat e, tak, aniž by to vlastně působilo agresivně a vlastně to dělají takým jakoby neviditelným e, způsobem který je vlastně líbivý pro, pro ty obyvatele. Jo, to bych řekla, že asi vlastně jediný, jediný rozdíl, jinak kolonizace veřejného prostoru soukromým kapitálem nebo soukromými zájmy a zájmy těchto korporací probíhá v podstatě úplně všude ve všech kapitalistických zemích a to, že u nás je to jakoby víc okatý, tak je v zásadě akorát tím, že my jsme jakoby tady ještě nezvládli, nějakým způsobem vyjednávat s těmi korporacemi, aby to nedělali takým agresivním způsobem, který je nevkusný a který je zkrátka takový, jaký ho známe z těch našich ulic. Takže třeba takový švýcarský město, si myslím, jako, že tam já třeba se procházím které jsou úplně nádherný, že jo? jsou tam muškáty v oknech a všechno je jaksi sjednocený do nějakého jednotného uhlazeného stylu, kde si třeba neodváží dát neonový nápis nad dveře nějakých, nějakého třeba obchodu a místo toho je tam všechno udělané v nějakém jednotném, tedy vkusném stylu, ale paradoxně tam na mě ta síla toho toho kapitálu globálního dýchá ještě mnohem víc než třeba u nás. Jo. U nás mi to přijde, že to je takový kolotočáři, který vlastně jenom si tady vytvořili takové místo, kde si můžou jako za málo úsilí snadno nahrabat, zatímco tam si třeba nahrabají ještě mnohem víc a ještě navíc jim zbývá na to, aby mohli investovat do té iluze, toho, že vlastně je všechno v pořádku a že je všechno krásný a, a uhlazený. A, takže to je teda můj jakoby názor, nemám to nějak, jako, e, nějak empiricky podloženo, ale ono to je totiž jako dost podobné právě třeba s tím, jak se dost často u nás e, právě ty různý městský hnutí lobují na na úrovni tedy magistrátu a těch různých institucí, které rozhodují o městském rozvoji, že se pořád vztahujeme k tomu, jak to vypadá na tom západě. Že vlastně na tom západě to je, mají líp, že tam jakoby lepší se domlouvají s těma korporacema, že lepší to města staví, aby byly jakoby hezčí. A, ale v podstatě to všechno jakoby jak tam, tak i u nás to probíhá v zásadě jakoby ve stejných tedy kolejích. Jo. Pořád je to jako, třeba úžasný příklad je Mercedes-Benz, to je třeba jako korporace obrovská, která třeba vytváří takový jako mobilní, jak bych to řekla takový vlastně jezdí s takovou svojí iniciativou po světě, vždycky do města nainstilujou jako, ta, takový e, přístřešek, kde e, pozvou lidi a ať si tam lidi jakoby přijdou e, vyslovit, jak by chtěli, aby to jejich město vypadalo a ten Mercedes-Benz to celý jakoby, zaplatí a je to spojený ještě s nějakou komunitní akcí. To je vlastně jakoby, takový určitý druh, e, jakoby pacifikace obyvatel přímo těma korporacema, že vlastně jako říkají, podívejte, my jsme hrozně hodný korporace a my vám to město postavíme tak, jak chcete, tak nás mějte rádi a přijďte tady k nám do toho stánku, který jsme vám tady postavili a vypijte si tady sousedskou kávu a řekněte nám, jak to teda chcete to město, my vám to postavíme, ale rozhodně budeme mít dál hlavní slovo. Tak je tady ještě pro jeden příspěvek nebo dotaz prostor tamhle vzadu. Nebavám vůbec, já bych vás jen takhle poznámky, k tomu o obrazování. Já jsem čítal před časem který vlastně dokládal, jak se zvyšovala výnosnost těch zemědělských různých technik, jak by to A že jsem to vlastně dokládal, že během toho obrazování, kdy tam vlastně docházelo ke zvyšování Nejsem si převaldící přes jeden stát, jako bych obrazování, jestli to za bylo tak v ale argument byl takový, že tam skutečně postupně v tom 18., a ještě dále, že tam dokázalo produktivity zemědělské, další to že se říká té revoluce, to je se tam opět docházelo k vyšování produkce, což tím myslím, že ta obojí určitým způsobem e, legitimizuje, že ten způsob hospodáření například na větších plochách má určitou úspěšný. A právě ten článek se na závěr dívá na to, e, jak vlastně dochází k souvislosti s GMO vlastně s, tím, s těma genetickými modifikací, vlastně, která jsem mařila k tomu zvyšování někdo nedochází. Takže už je to stejný, vlastně že to je čisté obrazování, tak, tak se tam dokládá, že Já jsem si věděl, že si rozlišláme kdyby dva pojby prostor, Tak to bylo asi hlavně na Arnošta Nováka, ale slovo mu bere on dřílánský, Arnoš, Arnoš Novák se hlásí o slovo. Takže Arnoš Novák vybojoval mikrofon a má slovo. Tak přátelé, tohle je komoning v praxi. A ohrazování. Nebo no, Já jsem naopak ta mikrofon předával, ale dobře, nakonec mě skončil. To jsem se snažil říct i já, to, co ty, ty si teď popisoval, tu první část, že tam se zvyšuje produktivita, zvyšovala se, ale tím se vytvářel právě tlak na v fozovkách méně produktivní, vytvářela se vůbec ta skupina sociálních jako vlastně lidí, kteří neodpovídali svojí produktivitou, nebyli dostatečně produktivní. Je možné doložit, jak právě v 16. století vzniká v Anglii literatura o zemědělství, právě o zvyšování produkce zemědělství a právě ta, i koncept jako rozvoje v tomto smyslu. A je velmi zajímavé, že texty minimálně znal a reflektoval právě John Locke, které se týkaly této otázky, to znamená, jakým způsobem zvýšit produktivitu zemědělství. Nenáhodou, jak John Locke, tak jeho patron byli jako dost velký landlordi, takže tam skutečně ta jakoby vazba mezi politickou filozofií, která sám znám, když ji čteme, jak nějak odstržená od reality, právě naopak tu realitu velmi silně vlastně legitimizovala. A... Problém tam je v tom, že i to, jak ty jsi to říkal, mně přijde, že vlastně je vidět, jak silně pod kůží máme tu ten ethos produktivity jako něco, co bychom měli usilovat. Několiv v nějaké nějaký stability společnosti, což je dejme tomu ten systém těch prvních 22, a několik minut, 22 hodin a několik minut v tom lidstvu, tak tam spíš bylo cílem mít stabilní společnost, která prostě zajistí přežití svým členům. Zatímco... Právě na tom zemědělství v 16. století v Anglii krásně vidět, jak najednou intervenuje ta logika produktivity zisku, maximalizace zisku a tak dále. A kromě toho, že ta možná v celkové sumě vytváří vyšší bohatství, to asi nesporně, takhle zároveň produkuje obrovské nerovnosti a bídu. Takže to je ta první část toho, co jsi říkal. No to bylo hezky řečené, jak to mám co dodat. Tady někdo jako tu efektivitu jako nespochybňuje toho, to ohrazování určitě bylo jako efektivnější a ten kapitalismus se legitimizuje tu efektivitou. Druhá věc je, že, že za jakou cenu, nejenom, že produkuje tu bídu, ale vlastně, že je postavený neobnovitelný zdroje, ropa, tady ty věci, které výhledově, je otázka, že, jestli to je udržitelný, spíš asi ne, takže. A na to nikdo nespochybňuje, že je efektivní. Jako. Tak, tím... Bylo všemu učiněno v danou chvíli zadost. Bohužel, jak jsem vysvětlil, není čas na další otázky a příspěvky teď, ale čas bude v rámci druhého panelu. Někteří z řečníků a řečnic tady zůstanou. Michála Pixová například odešla, ale slíbila, že se vrátí. Takže bude možné adresovat vaše dotazy na naše panelisty a panelistky později. Zrovna tak bude možné, abyste se případně k tématu později také vyjádřili. Ještě bych rád zmínil, že mezi tiskovinami a materiály, které jsou k dispozici u občerstvení, za které vděčíme kolegyni, či lépe řečeno soudružce Majerové, jak mě bylo řečeno, tak vedle toho je tam k dostání také a kontra, která se věnuje právě z kvotingu, o které mluvila Lenka Kužvartová, takže na to bych chtěl upřít vaši pozornost. V danou chvíli tedy bych chtěl poděkovat všem panelistům a sejdeme Myslím, se tady v půl si, druhé. bych se mohl ještě uzmout jedno slovo, tady zazněla jedna tak pozvánka. Arnoš Novák by se chtěl ohradit ještě. Takže... <laughs> Ne, naopak, nechtěl bych se ohradit, ale chtěl bych udělat komoning. Když mi zazněla tady jedna pozvánka, tak já bych vás chtěl ještě pozvat, jestli máte chuť, čas a, a, a dobrou vůli, tak na sobotu večer připrave skvoterská iniciativa obsať a žij, takový happening proti spekulacím, proti určitým spekulantům z nemovitostma v Praze, tak kdo bych chtěl přijít, tak z trasy v 8 hodin večer na Karláku, jak je Kašna, tak tam budou následovat nějaké akce. Tak kdyby se chtěl zúčastnit, tak je zvaný. V 8 hodin v sobotu Karlovo náměstí. Děkuji. Tak já děkuji. Já znovu opakuji, co říkala Lenka Kužvartová. Zítra, v 9 hodin před městským soudem na Praze 2 půjde tedy o dvojici aktivistů, kteří byli zadrženi zhruba před čtvrtrokem, v souvislosti s vyklízením z kvotu v Neklanově ulici, takže určitě bude třeba je podpořit, protože to, co jim hrozí, tedy pokud vím podmínka, vlastně tak je docela neuměřená záležitost, vzhledem k tomu, k čemu tehdy došlo nebo spíše nedošlo. Tak to je vše, takže teď se odebereme. Tak ještě Michal Čepela, hlavní organizátor by se uhradil. Když jste se teda zapsali na to jídlo, tak ty poukazy potom u mě vám je dám. A potom v té restauraci to předložíte a dají vám jídlo podle toho, jaký jste si vybrali. Tak, tak obecně sdílený oběd, který hradí na dace Rozy Lucemburgové.